«Ладику, простіть», – повів мову двірник. «Настоятель від вашого лиця просив про кімнату в нашому околичному домі. Так от звільняється через тиждень невеличка, з вікном до двору, тихо. Треба якраз для приїжджа. Можна постояти Тут благосно, після нашої підвальності. Просим». До перекладача. «А що до книжечки, як сказано?» «Вона в родинному крузі!» Забув спитати, непокоїться нестріха, «Чого варта в очах батькових прив'язаність дітей до нього, коли заради грошей і дорогих подарунків?» «Зарукан» – відвернув обличчя з відрази. «На подачку?» – собачав тіха. «Все ж дещо, а не нічого, як мені», – перечить жебрачок. «Заради самих подарунків?» – посумнівався двірник, – «мабуть, не буває». «Бо приросте хоч ниточка з серця, може не в кожного». Олег присторонюється до двох. «Дехто з батьків при нещасті радіє й з нею. Якщо немає в батька цінностей, що тоді?» – впирається поглядом нестріха то в Олега, то в єпископа. Спитані відповідають невиразними жестами. «Жаль, зітхнув нестріха, дитя любить гойдатися». Взяли його за руки і враз повисло в повітрі. Серед натовпів з довірою зворушливою припадає до тата. Перед сном не хоче відпустити, руку затримує і просить розповісти про що-небудь. Коли не доживе, з якою тривогою вдивляється в очі, бажаючи взяти ваш біль? О, дитя! Постояв, закривши долонями обличчя, коли інші не рухнулися обпустив долоні. «Всі почуття його відкриті в радості від вас, вірить непорушно і боронить ім'я тата всією силою душевною, бо до вас прив'язана». Єпископ дошукується. «Забули, що за книжечка?» «Простіть», – відірвався. «Якраз тут вона в серці дитячому сповнена і чиста. Вона... Радість його для нас, учить усіх навкруг, щоб так сприймали Всевишнього. Бо хоч погорить Вселенна, а книжечка вціліє. Тільки вона з речей земних, з нею стали серця вже кутиками неба, маючи відсвіт від обличчя очого і разом почуття до нього, як весіння рослинка. За рукан перестеріг, е, е її не оббризкай, день скрутиться в сухоту. Що ж кропити з джерела? Всім дозвіл прокопатись. А де різати лопаткою? Тут, на відстані життя, між вами і всіма. Годопроводчик з простуди зайшовся розривистим кашлем. Тоді нестріха борсуючись зняв стихар і повернув старому. Для цієї речі я хто? Чорний віл під празниковою збруєю з білого коня. Відвів закашляного хворобливця на сторону дядечку, і мене таблетки не беруть. Пораджу щось. Ледь витяг він з-під вилоги піджака плесковату плящину. Водопроводчик по котячому миттю схопив її і спровадив собі в карман, мурмочучи. Діло, прямим ударом, помага, болю не чую, трясовиці теж. Порціями, нестріха показує відстань між великим і вказівним пальцями, трохи скороченими. Через дві години черговий зарядик «Приціл знаю, бо хіба ми пропивці? Ніяк. Відомо, берем, коли болість». Нестриха вернувся почути журливі докори від старого. «Ідва з чоловікові соблазн. Ну, цим випадком хай так. Стрижу траву на горбках, а сирість пронизує. Від мряки і мокрої землі з ям для мертвяків. Досить ковтка і зігріюсь миттю. Спішу в роботу, владико, вибачаюсь. Панству до побачення, відбігши, не стріхав, хопив м'ятий капелю біля дверей і зник. Тоді музикант відступив теж до свого заняття при органі. Рушив його до до свого низу, а старий спиняє. Сюди послухай, відбори чарку. Що зроблю? Для такого стерва, як я, нема полегкості в ніякому суді. Спалити хіба що? В кашлі. Мов розриває собі тканини легенів ледве стих.